Në vërgjimësi të ndonjë që duke prezentuar një informat të gabuar për finë, të prezentojnë një të nkua dhe një imajhë jotë mirë për islamin. Dhe në në tjetër, dëshëm që njerëzit më sëllëm në udhkrysh të pa orientuar, që njerëzit me të vërtet të informohen, të orientohen, pas taj umbetit atyre a do të përzjedhen këtë orientima apat, kjo që është e tjetër.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 imi në emisionët e para, po kam dëshirë, shpesa që më stetë e tepërt, që në vazhdim si të përkujtaj shikua si tanë për natyrën e emisionëve tona. Andaj, pasi që në emisionët e parë, kemi foljë për qëlimin e emisionët, ose e kemi zbërthyar titullin e këti emisioni, qëka thot feja. Kemi kaluar në emisionët e dytë, në atë të kaluarin, dhe kemi foljur se pasi që fjale la ilahe illallah, shahadeti është, qilësështë, është themeli i thesë, atëra duhet të, thuj, të flasim për anëse që ka thot feja për shahadeti. Dhe pomë se feja thonë të për islami, dhe thot islami, thonë të për shahadetin shumë më shumë, se që na kemi ditë. Në mësej maspari për këthime, në mësej se pas ka kushte, pas ka detyrimi, pas ka obligime, nuk qenë ka vetëm, thjesht një fjale ego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 Fesat fetare, nata e ma dhe kurasht, po, ngujnë në Nahogjen edhe islamin që shja, e mirë, mirë. Kur bie fjalla për shambull, për darsmën e djale që i këpon jetë me e bo si vjetë, inshallah. Si vjetë këpon jetë me artu djale. Po, islamin e vetë që shme bo darsmën e vetë që kiftu, si Musafer, cëllasht. Këto është pytja.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 Respektoni urdhnat e Allahut dhe të dërguarit. Respektoni. Respektoni shpalljen. A çfarë thot Allahu xhalla xhelalu? Dirin çdo nivel do të më respektoj gjithë në nivelit. Madje edhe kur bim mos pajtim, unë them kështu, ai thot kështu, nuk dim kënd me ngu, Islami këtu do të më vendos, kënd do të më ndajë. Allahu xhalla wala thot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 Te tash kjo tash dugoja tiush haxhi dugoja skanbo me vetë apo skanbo me vetë Ja kanboim me vetë çon Ataçi ndoin me çira do se kjo është punë private e jamja, nëse haxhi është punë private e jamja, kush i ndon këto dyja? Sekako ptufin. Feja nuk thot kështu. Feja të përzihet gjithku. Po po gjithku të përzihet feja. Gjithku skallzon çka do të më bëjë? nga sa vjen nga i gjithdhismet, nga i që din gjithdhja, nga i dhije. Pra ndaj, a i që ka thonë la ilahe illallah, ma ato kushe që kemi cik, reflektimi praktik i kuptimit e titi, kësa i fjolë është që ka që qi po filasëm njësat. Po, në nuk është istami, Musafirë, unë e respektojë islamin, sërë thë të, thire zonë, unë e nolen në venë edhe. Ti respektojnë është dhe vërtit nolen në venë, po kjo së res Gjase, fëjëbot, hajde, e ti po analesh nuk po vjen. Andaj duhet mi duhet më shikoj të thotë mënyrën e respektit. Nuk mund të më respektoj çu sht kem. Nuk unëm na nuk unëm me respekt duaj çu sht kem këf në vet. Por duhet që respekti te jet në përputhje me dëshirën, vullnetin e atij që po respektojm. Për dyshë ti mundesh për çifit të më respektoj çu sht duash, pa injoruar respektin e nxërt. Respekt Andaj edhe respekti i, i, i musafirit dalën për një vend. Për shambull, të përdar është një metot të caktuar të respekt të musafirit, që e përdo një vend të të mund të të në qmim. Andaj edhe për me respektu musafirit, duke ka regula. Edhe përsa është, islami nuk është musafirë, islami nuk e kemë rezervë, jo, nuk është islami rezervë kur na shpërtheu ndonjë gomë mirames kaç e përdorim tetë nrecëm gomën pastaj e kthejmë pët në rezerv. Ne korrishtami kështu. Ne ka ndodh një vdekje, na shpërthy gomë, po na ka degën Antori famines e morëm Islamin. Si të përfundojmë të pamën, opet ne kthejmë në rezervat. Atja nuk e vesën tetë das Antori arshë mi familes. A është Islami? Jo vallah. Jo. Shoaib ali salam. Shoaib ali salam i thon të njerëzve popullit vet, go poplim po haramë keni me me, me vjedhin peshora, ta vjedhin peshore. Don kur matnin kur matnin nuk matnin drejt. Ai moshtrir i lubë 2 kg, ata 1 kg etë çigrami japin, 2 çigrami vjedhnë. Ky kaçin e meta popull të shaibit për atë shirku që e kishin. Ta i tha la të nukse la të nukso mekani Namaz gabani me mos mos e mos e çeli naks. Mos e vjedni peshorën. Ata u çudit at. Çka qoli dhe peshorja me xhami, allahu. Ti po na thirr në xhami në rregull, po të kuptojmë, vim në xhami, vim në xhami punë jona. Ma edhe edhe edhe edhe, edhe, edhe, edhe në pazar, në parzir, then, mëru, ke, po na pazihësh. I than es salatuke. A namazët? T'amuruke po tur, na po dënson. Çatnan dalosh. Para çfarë do të bëjmë ne me pasurinë tonë, se kupton kët? Shoaib ju, uasërrëse, kjo është misioni i ti. Po, edhe në xhami, po edhe në peshoret përzihet, po edhe në shtëpë, edhe të kalzoni shtojmë çrëzut me bodarson, po, edhe çrëzut me but pamën, edhe ushtrimet islame, edhe çrëzut me varros dekunin, po, po edhe çrëz me ty. Po, të mëson. Gazishtami ka rregulla të plota, të përkryera për njeriu që janë valide që janë të përshtatëshme, që janë të zbatuashme për qdo ku dhe qdo ven. Allahu që le gjelalu thot në kuran, në ajetën që jetë se këmë heret, fa in të nazatën fishejin faruduhu i lëllahi o arresul, në qoftë të se, dhe gjani këtë me vëmeni shikuet në ruar, kjo është ajetën, apo mësëm që ka thot feja, e që feja në kuran kështu për thotë, Allahu thot, në qoftë të se, o musliman, bini në mos pajtim për ndonjë, ndonjë, sa so është e vugle, që është tje, këthënë të ka Allahu dhe i dërguari, këthënë në Kuran, edhe në sunat të pegameris o sëllëm, një nga djetarët e më dhajtë të kështo, këj ajet, këj verset kuranur, është argument se në Kuran edhe në hadith,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 A është kja mundshme, kretë veç një ignorante, thotë, që nuk e një islamin, si kur se thënë të një ignoranti maherëshëm, se islamin nuk mundët me e zjedh problemin e rrimës. I themi ti që se kuptan islamin, është problemi jotëi, por islamin e regullan edhe kekun. Po, edhe rrimën e regullan, edhe ujn e regullan, kajtë në regullan, veç duhet me vetë. Duhet me vetë, edhe kur të veç, profesorin duhet të ashtë mund në dygut edhe mengu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 Më sfardi dilema tentuan që një njerëz të të zbrapsim gëndinë ga Allah, gafa e Allah. Me çfarë dileme? Djenin gati qtilët e takoi Sulman el Farisiun. Sulman el Farisiu ishte djenin nga shokët e dën e pejgamberis a.s. dhe i tha kështu. I tha, "Ky pejgamber i ju, jesh ka po pardia, sla vëm pa u parzi." A, po i thotë që është me bo këtoa, që është toa. Dënë të disit ta irritantët me një fjallë. Kua e keni kënarin, që është përleni me u përzivën që do që është të kënjiri. Por selmani nuk është i kompleksuar me islam. Po Allah s'di, mire ki pëmdo këtë. Jo, vëllë e shte i bindur. Se, qëfar tendenci kështë të kënjiri. I tha, jo, nuk e... Kë, këtë kë, kë që ti po përmenë, kështë o kurë gjë po flasash me, me, me, me fjelurin ton, popullor. Me të kalzun ty edhe qka i përzit të jetë pa men. Qfar tha se me farisio? A i e tha për ta, ta më lefos edhe më te për këtë njëri. Nga se për ti të reguar se në bëllë këtë kapitol se do të kesh mundësit nga kompleksosh me fejnë Allahu të dhëgjel. Ndaj i tha, i dërguar i sëllallahu al-sallem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 po atë në rraset të ndarës në mësën si më nda, edhe në rraset të vdeket në mësën si me më vdek, esime përse të vdekurin, po atë në rraset të gzimit në mësën si me më u gzu, gjitha këtë në mësën islamin. Andaj duhe që musliman shudha kuptën islamin, nga se Allahu i manuar, kështu e ka prezentu islamin në Koran, edhe kështu e ka prezentu Muhammedi sallallahu aleyhi o sallam. Andaj shikues në ruar, qka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 shfaqet vazhdimisht në ekranin të juaj. Këtu po shkëmbehemi shkurtimisht, kthehemi pasoj pauzës andaj ne në ndihni Zotin Xhella wala yruhet ajo shpërleft. Të martën nga ora 20, Pi TV së 설 emissionin kontaktues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 Që do të shtun ora njëzet në PIS TV Të mërkurën në broma në PIS TV mund të ndyçti Ora në të mbëdjet e misioni në kërkim të adhurimit Me hojgjen e njës rama Allahu aza u gjelë nuk ka nevoj për neve Ai, Nuk ka nevoj për falërimin të orë Ora njëzet Emisioni kam një problem me xhën Muhammed Dermaku. Allahu zot me kull gjanhë nga ju shir'atan w min hazan. Ora 91 Kur'an me titrim në gjuhën shqipe. Na ndihni të mërkurrën. për sëri në emisionin ton dhe tash me jemi në periudhën kur jemi duke pritur telefonatat nga ju deri sa atë në bëhet me dje se ndokosh është duke u lemruar ne poshqizim razin që kemi një thiri në bëhet me dje po kush në lemruat duke dështaj thiri akse rada nuk pa të mundësi të ndëgjojmë së dë qoftë vazhdojmë vazhdojmë me, me pëjtën e të të vandjera, nuk prish pun. Uh, këtu kemi edhe një vark pëjtër të shumë të që në kanë arë për mes facebookot, dhe unë për bëjnë një kombinim, do të thë dhe dhe në dhe dhe dhe dhe dhe në lemron, do kosh, uh, polezoj pëjtër që kanë arë në, në facebook. Uh, That një pëjtër kështo, uh, falje e dy rekatëve në gjemi, ashtë vagjib asunet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 Qështë në e mërodë? Salamu alaikum. Salamu alaikum salamu alaikum. Kështë a mëjtë një bani pyqe për më gjithë? Po, urna. Je drejt për drejt, urna. Kështë a mëjtë me mështë, pjallin është në 3 të loksë dhe 7 litra. Po, e qartë. E qartë, e qartë. Pyqa ishte rrëth një hadithi të pejgameri s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s që e trasmetër Ibni Abasi, radiallahu ta ala anhu, ku thët pegamerës më në fund të këtë adithi, rufi atil eqlamu o gjuffet i suhëf. Të tëtë janë ngritur lapsat dhe janë thar fletat. E pyjtja ishte, qëfar kuptimi ka kjo e thënje? Pegamerës osërëm këtu nga kalemruar se, besimtar duhet të besinit saktimin a lauta zogjel. Dhe kur flitit për lapsin dhe për fletën, flitet për lapsin që ka shkruar, atë që do të ndodhë në jetën e njerëzve. Si të qofte plëtësojmë, për kemi një telefonat e një kuadrojmë tash. Urnani, kështë në le e më rrët? Salam, alejko. Alejkom, salam. Si a komë në sihojë me të regu, që parë drejt atë lina karakonatit, a kemi drejt me nejtë, me buhë i zëmet, me buhë muhabet me të, qëka kemi drejt paratit? Po, po në regu. Po në regu në qoftë mbetëm të, qoft, të këpytja parë, do të thëtë se janë tharë lapësët, janë gritë lapësët dhe janë tharë fletët. Këtu përgambërë, sallallahu al-salam, nësë qëranë se Allahu qëllë u'ala ka caktuar atë që dhe të, të ndodhë në këtë botë. Mirë po nuk do të koptuar këtë se ne jemi të detyruar, jemi të imponuar, të bëjmë në kuadrët e kësaj. Nga se Allahu qëllë u'ala,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 Ka firje, po? Urnani kush në lejmë rrët? Mirë nëma. Seloma, aljërko. Aljërko, seloma. Më nësish në dalën e zonë, da, televizorën, me më një një më mirë. Një pykje? A është kat në katë nërës të i falin vëtëm falë të fornë, të në martë? Po, në regull, në regull, po. Që tërpykja keni? Jo, jo, vëtëm që deshë në ditë që është në katë nërës të i falin të më dhe sinetët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 andei përfiton nga drita e diellit yen dobi edhe caktimi Allahu xhallehu ole. Nëse dëshon shikosh në caktimin e Allahut vetë ç's ka ndodhur, nuk mund ta kuptosh. Mund të turbullohet edhe më tepër. Gjasë ka të bëjë me dijen e Allahut që ne nuk mund ta kuptojmë dijen e Allahut dhe na pshtjell edhe më tepër, por ta përdorim kaderin apo për të mirën tonë këtë botë. Gjasë kaderin që se kuptojmë drejt caktimin e Allahut, që se kuptojmë drejt mund të na bën shumë dobi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 Po të ndërgjaj, po të ndërgjaj... Do në abuat të hëtme me lezu këronë në shqipë. E kuptua pyytin. Mëndë se shikohet në ruvar kërë në bënë një pyytja përmes telefonit, të ndalë një zërën e televizion nga se po shkaktojt një farloj e, do të të...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 edhe kena meseru edhe këtë duke të pak e fështir, po thash që është të thot feja, si mba tëzoj që në kamzu, Allahu dhe pegamberi sallallahu aleyhim vësallem. Ande kjo është e përket të drejtave para kunatit. Kemi një thyrje. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Në shëtë më bonit të që me doga... Po urna, po të nëgjojmë urna. Mendova për... Do sa me mdëgjujt i shka për grotë zheja që janë me thmi. Takë di shkej, do sa me mdëgjujt. Qusha njerë, më falë si më ka kuptuva. Mendova për grotë zheja që kanë betë me thmi. Po? Për, pak, jo te, me bove që takë di shka, prafërsteq me mprego. Grotë... So takë e koti. Grotë e veja që kanë betë me thmia, ja, po? Po?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 si duket, dështoi edhe zakonisht problemi i njëjë, do thotë, pritja për përgjigje përmes televizionit vonohet dhe shkaku i vonesës së përgjigjes atje po ndalin telefonin. Por kimi thirrje. Selam aleikum. Aleu të shpërndahet mish i akikës. Aleu të shpërndahet mish i akikës. Po qartë. E qartë, qart llojë ndëruar, çfarë të pyetje? Kemi edhe nje telefonat, po, salamu alaikum. Në. Jundë gjaj, salamu. Salamu alaikum. Aleikum, yeah. Sala -alai salam. Komin finit një të? Po, por në. A është lejush me me zlidi, se disa o të pojnë po, disa jo? Në falë edhe njerë se nuk e kuptu ma pyten, a është lejush me zlidi? A është lejush me me zlidi. Me... A është...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 Mbi vallahi kush e e, e ka lënë kës provë me falënderim te Allahu te xhel e me sabër e me durim si duhet e ruan dërn e vet e ruan fytyrën e vet e kujdes për fëmijët e saj vallahi ta din se vet xheneti është pallimi i saj vet xheneti për ta të të çështjeve nuk mund të pas krajt duniën mjafton nuk mund të shpagu vet Allahu din më e paguat duha që duhet në çështë të pun sabër e ruan dërin dhe jo do të kanë fëmijët e saj sikurse duhet ngjëse kjo është bara më e madhe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 Kemi ndëgjuqë që është shumë mirë me tre kurbanë në temelë, kur të fillon shpia, e po ata shekë dhe bërbit, po, te... e pyrë që shumë dohë ma konkretë për hëtë. Po, vlamë, shumë me qartë, shumë me qartë. Tëtër, alikum, alikum, salam, alikum, salam, alaikum, salam kemi mbetur të këpytja, a lejot të shpëndatë mishë i akikës? Po, lejot, akika është një kurban që therët si shenë falendërimi, ndaj Allahot përfmi që Allahot i ka falë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 Por duhet shikojmë natyrën e çe e përdorim me vëllitin çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ne vetë përdorim me vëllitin për shembull si një ëh si një veprim universal, për çdo situat, për çdo, më them, për çdo moment, gzim, hidhni jo. Por për çdo situat në rrethon ka veprim të caktuar që na ka mësuar të bëjmë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, andaj Muhamedi alayhi salam ai çka art namson, këtë ve nuk ka bër me vëllit kur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 është mbarëçet. Ne u themi se derdhja e gjakut të qurbanit në themel të shtëpisë është është bestytni. Është një bestytni që nuk ka të bëjë me fenë. Madje është për veprat e ndaluara. Nuk lejohet sipas fes që të therrësh qurbani dhe gjakut i tij të jetë në themel. Apo sikurse bëj një herë për shembull e blen një makinë dhe e therr qurban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 faqës tonë në Facebook. Andaj pas kësaj pauze, shikua në ruar... Shikuesit mund të jenë pjesmarës në emisionin tonë, duke nashkruar pyjtjet dhe problematikat e tyre në adresën tonë elektronike, pyjtje e qësë i viskësë.com. Mos lejoni që t'i ngullfasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt që burojnë nga Kurani dhe Suneti Përgambirit A.S. në ndiçni që do të martë nga orën 20 në PIS TV Kiameti është afer një emision që shpjegon holsisht shenjat e kiametit vjen të shtunën nga orën 21 me hojgj Ismail Bardoshi Ka njërët të të të të dyshojnë në bëjë fakt në rinjalljes dhe shtrojnë pëjëtje në bëjë argumentet e rinjalljes kur shenë argumentet e rinjalljes Shenjat që kanë dodhur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 Po në dykusht nga thërat, ta bënë pytjen më shpejt, por edhe duke mos prit, ta ndëgjënë televizion. Nga se vonuat, dyrësa të shkojnë në televizion, e duke vonuat në këtë prit, edhe po këputët lidhja, por edhe po këputët mundësia që dykusht të thërat. Andaj. E kemi edhe një telefonat. Dhe ishta një pytje me ban. Por, na? Ashtë hara me krononë në Afganistan. Po, po, qëtër pytje? Selam e reken. Aleikum selam. A kemi k... edhe një thyri. Hey Laicy uh, Njën po si një. Selamu Aleikum, pot te gj acceso la val. O shte gerejna inferë podonit ni hong kur qanche incenit. E qarche각. E qarche. E qarcheas. Po. Po. E qруш heatedinator. Po., ce trees. Pu. in general. �len. ne sobre costumbi.no. Finish.ia Ton. 이제 tskullio. Po qe se tonu oras Zoe. Yes. It's suchеты.as gone. Um thanks her thoughts. I cleanly. As I canje itjo. You can tell. News i woke �ardo. E qeni. Ngoi, Asa Elita. Yesonaест piaútää. E qare is that it. Qeks? This is forth. Ngo. No, it'sУ.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 Pasom një pyetje për një motor që kishte qenë smur, ishte fal një kohë pasa qenë smur dhe ishte detyruar sipas asaj për shkak të sëmundjes ndërpris të ndërpriste namazën dhe pasi që është shëruar, alhamdulillah tash ka vardhuar përsimin e namaz. Do thot për namazet që kanë kaluar, çfarë të bëj? Namazët që i këndërpinë atko, i këndërpinë për shkak të padijes, do thot. Njeriu e braktis namazin për disa arsye. Një nga arsyet është se e din që ka obligim po çe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 Allaikum s'ilam rëmë të, të loa. Oh. Doa shtëta me që ishte që la maherët me vludin. Oh. A, ma bon halal, po po të ases edhe njëherë me komentu, jo si hëgji i respektuun, të të gjemantion edhe më larkë sigurisht, në që onë po të një praktikë jetë mirën në fundë kësa jove, kështë me posë punova për, për bejkon, të dita e funit e, e në gushlimeve, dhe në hasëm atë në me vludin atë kësishën të të mështë të rëvlefi jun të atë e kënë 4-5 fërgjëlarë në sitot e e vështirë për mënë e kam qartë alhamdullat për do shta me që është aktuali do shta nëherë me komentu pasëm për dëzbekën që është mështë nuk mështë në regu në regu në regu në regu në regu në regu në regu në regu kërkes të re për të foljë për me vludin dhe pa dujshim se këtë qështje po bëhet vazhdimisht ma aktuale ma aktuale për të foljë po, inshallah shkojnë mërën. Do të të të kjojnë se puna se përket kompenzimit që, o po pjytja. Pjytja rrës ishte, a është haram me punu në Afganistan. Nuk duhet me lidhë punen me Afganistan, me Kosovë, me Irak e me kështë marat, por duhet shikuar që farë bën njëri ma pun. pun. të punë. Ku i ti kont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 për shikojmë se a thua valë, qëfar realizot me këtë, qëfar bohet me këtë. Ndaj me ndaj se e, duke pas parasjush, nej, se bërdojmë, kemi një thire, selamu alekum. Alekim, selam. Urna, Allah. A, bon një përti e. Falë, Allah, falë, po të ndëgjojmë. Dhi bon sotit për dhjo që shfarë bankit e bonë në Kosovë, a oj le unë shërë bagë në bashkë ditë Ramazaj me më përgjithë, shkazëm e thonë banket me shkullë. Po, ulem, e qartë, shakitë në qëkja tjetërë? Po, e mjë një, selam a e këmë qartë. Ale, aleikum, selam, aleikum, salam, formën e se për ti. Andaj, mbetëm të këpytja do tëtë për me punu. Thashtë se puna njerit du të me punu, për me punu ato që është halal. Edhe në qëfë se puna ati mund të dëmtej muslimanët, mund kjo pun djetarët e kanë ndaluar. A në duke pas parasys, situatën që përshvillohet në Afganistan, panë varsisht, do të tëtë euh, analizeve dhe komente dhe qëndrimeve të përgjithshme, por djetarët sat, të kësaj kohë, do tëtë kanë ndaluar që muslimani të punoj në dëm të muslimanve. Por duke pas parasys, e në Afganistan njëri ju mund të punoj shumë pun, dhe pun të ndryshme, atër varsisht nga ndikimi i punës e ti,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 që u ka bërë dëmë muslimanve, atër musliman nuk duhet të punojnë në dobi të ati që i ka dëmtuar muslimanet dhe nuk duhet të punojnë në pun që mund të dëmtuojnë musliman në, në përrisi, nga se muslimani është vlaj muslimanit, nuk e trathan, nuk e mashtron, por edhe nuk e, nuk e dëmtan. Kemi thirje, selamu alaikum. Selamu alaikum. Eikum, selam. selamu alaikum. Më më palë, ho të abani tytje të ashti në pun që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 Për baben, e kam qarët e 7 vjeqarë është, po nuk po mundet mu falë për shkak se është të i asmes. Po. Edhe është ti, për do më thonë nuk ka fuqi apsolot, po këpë vundë se nuk po mundet mu falë. Po, po, e qarët. Dhe qarë. i tash o falë, do më thonë prej moshës trej o falë, po tash... Si që o të në kam, do më thonë i hu këjtë fuqia. Si nuk mundet, nësë i dëmë me marë avdes, nuk mundet mirë më gërë mir, mir. moqë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 Të që vë dot ju novë kanë çëniri bjan tu Allah na rujt, mashtrua te gaban e vërtet tani vjen keqe. Hajt këtu do ju çëshë shtyni. Po me qëllim me bën ti atë publikisht të umburë, të të të kranuç ka po bojën kurkush po bën, vallai kjo është e marrë. Kjo është marrë bi Allah xher dela. Po nuk duhet me bë marteën si me kon dek. Mos më u gzu. Jo vallai, kam u gzu, elhamdullah. Fëja namson më gzuja mua këtu të na dmirt. Por jo më shfranuaj mua. Më, më prish këjt, Allah na rujt.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 Le dhe do të fal. A mund mu të më fal ulën çka gjetonat? Kush këndrokul levez pak çka shtohet në sejt depaq më tepër edhe ngërto parsi. Heq mos lidh vetë peivanin bile. Ulën fal. A mundesh? Mundesh. Falla nuk po më ulën me netun, heq mos më netul. Ani. Shtriju. Shtrit edhe fal ul shtrit. Gjithta këto ndmundshme. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thon salli qa'iman falu nqam fa in lam tastati' fa qa'idan. Nëse s'mundesh, fal ulur. Në qëzësh së mund është ullër, atërë, falë e lë gjembë, në këra. Shtërit, falë e qërëtë ki mundësi, për mos e lë, mos e lë namazën. Kemi edhe një thyrje. Salamu alaikum. Alikëm, salam. Po, urnë allo? Dhe shtëta një komendë vogë rështë të qërështjes kurbanit. Po? Në qenë se nga njëre, po kam shumë polemika me disa shokë që ka më zhëvarë. Një para të kurbanit nuk ishe eknar shumë, kërgjishë që ta që eshna të kurbanit duhet të... Nuk ashtë të obliguishme që të varë osën. Ku ka basura në orak jasën, do një a ditë. Po, e qa ashtë? Dhejnë a mire të disëllam, kur dihet në si e kurbanit. Po, po. Po ashtu, dhe dhe së punjës në Afganistan, e këtiko tjetër. Kam një vrejtje shumë kërët e bashkëtitës islame, edhe të një qërëtje Shumë njërët të tëllet nuk ja dojnë të mirë në mështët islamu, se komunitetit islamu, se desimit islamu, se nga nësë mm. mas, mas lukëtës të së në nejë. Më dojnë që këtanë një një randë, ta bëjnë me të një islamu një kënditë e rejë, që ka startu prejkos, pengamberit e shumë e shumë tjera. Dhe një farëforme basti e islamu në një shumë hoqëvarë e mbrunin hirti këtë artezën. Muëm më interesën që e shtë të mëhështjë më komente që e islam nuk o shteri që e islam është e parë prej kryimit njëri dhe pse në gulfatni ose pse nuk e jetë një përqizin esakt pa mërë prajë që që jemi kumë shqipar po e kemi të kushafur për nuk duhet të shtojmë dhe nuk të dhe njëtë të njëtë që të shtojmë që e islam është e ameri ku ka bazë si është e Amerikë. Po. Un kam dëgjuar se Evan stin, kam siguri sot në stabilvajor në misione të ndëshme. Mi parfumë i është tin, edhe e mbrojmë ato. Pra ato ato këto momente, saqë Gulban Bayramit nuk ishte i kënaqur me pozicionin tonë sepse pa. nuk ka bazë kurrë, nëse kam, kishte dashur të na thëgjon. Edhe çështimi i punës, pa marr parasysh puna është farsë. Se kemi në Afganistan apo kemi me po për në firjanë ato ati, ati e në tishka tjetën. Po, po. E qartë, e qartë. U gjetim dhe shtë të keni një në një kumërë. Allah është për vretjen. Allah është për vretjen për misionin dhe saj që dhe të tjenë dhe qësë dhe shikus. Inshallah, Zotë është për falemnerës. Falemnerës shumë. Uh, po, ishte puna për uh, nejse, për ato i smut për asmës dhanë për gjigja, për te se duhet mu falë,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 kur dhe që t'i delë gjume, si këshina ka përferu, përgameri sallallahu alesallam, që kuneriju t'i ikë në amazë përshka këtë gjumit, ka thonë, më më nësëm, falet atë herë kur i delë gjume. E, kemi edhe një telefonat e fundit për sonte, nga se edhe ku është duke s'ka duar, dhe duke t'japin përgjitë në ato që në ka norë. Salamu alaikum. Që duke t'ka dështuar, edhe me këtë edhe shpalim të mbyll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 Mos ekzistimi argument është argument. A ka argument dokun që estrat e qurbanit i kavroros pejgamberit sallallahu alejhi vesellem? Nuk ka argument. Do të thotë, estrat e qurbanit mbetën estra. Dhe nuk lejuat tu japim status të posaçëm pa argument. Në çu pse ne u japim status të posaçëm? do që i konsideruar të shenjta dhe duhet të varrosen në dhajë e ju tu japën kafshë të tjera për të ngrënë për shemb atë ne i kemi veçuar i kemi veçuar për këtë veçim duhet argument andaj ai që kërkohet me si argument është ai që thot më i varros juaj që thot mos më varros prandaj un nuk jam aq duhet me si argument për arsyesë se pejgamberi sa selam nuk i ka veçuar andaj nëse thuhet se duhet me veçuar themi do të më sille argument Mënisë nga ky kënd duhet ta hartojmë këtë çështje, por çdoqoftë fakti që nuk i pëlqen ndonjët për ligjja, un duhet ta them atë që e mendoj dhe kambinë tënd, ndërsa mbetet për të tjerët e lirë që zgjidhin mendimet e tjera, nuk prish punë. Ktu alhamdulillah nuk kemi ndonjë çështje madhore të fesë, diçka që shkakton mospaftime më të mëdha, janë mendime që e dhon pres nëse dikush na sill argument se është të qurban të Varrosën.